Idag, dagens lyssnare um, Välkommen till Under ytans e podcast Tillsammans är jag här med en gäst som heter G-Town ja, ja. Samt mitt namn är Brian um, Idag ska vi prata lite om musik Och hur det känns att uppträda live och, Samt har jag är med mig en gästkompis här som heter g han håller på med musik lite så, um, eller jag har en bror som kör musik också, Precis. fick jag höra. Um, så um, jag har en fråga, alltså, vad är musik för någonting um, g -town. Musik är en slags um, inspiration. You know I mean? Inspiration? Motivation. Motivation. Yeah. Ja, det, det är väl något som stämmer, men... Um, vad alltså vad ska musiken handla om eller vad är ja, det egentligen musiken måste handla om när det kommer till musik um, det ska handla om liksom att du vill inspirera folk, du vill you know, väcka tankar, du de uh, motivera folk från att you know, alltså uh, från det livstid de lever i kanske det finns du är livet är inte lätt genom så folk behöver inspiration för att väcka sig genom för att titta sig själva ibland. Ja um, håller en till fråga just det här med musik alltså um, samt hur tycker du att musiken påverkar dagens samhälle? Um, det brukar på liksom för att just nu jag kan inte prata för alla men jag tycker inom. Det finns både negativ energi inom musik det. och det finns positiv energi inom musik. Men vad, alltså, vad, vad menar du med positiv energi och negativ energi när det kommer till musik? Just musik? Att musik? Äh, liksom, vissa artister, liksom, alltså tonen på musiken kanske låter bra, men själva deras budskap låter inte bra. Just det just så det, just det. det som, och grejen i musik har ju en sån där. Mm påverka sig människor, du, du kan om den är för om du, alltså om den är för alltså så länge du får kicken i den här låten, nu, du kan bete det på ett sätt som jag inte liksom <laughs> du blir för väldig Ja, alltså när jag fattar vad du menar så du menar att musiken kan påverka en människa på båda sätt. Alltså exactly. på det negativa sättet och oh, det bra sättet. Men mm. um, vad är det som driver just det då att musiken påverkar en på så sätt de båda sättet att um, på det dåliga och det negativa. Är det lite mer um, beroende på musiken också man lyssnar på? Ja, det är beroende på den här kicken du alltså som gör att vi var på en viss känsla. Liksom. Ja, men vi säger att jag vill vara glad, alltså, jag vill må bra nu. Uh, vad är det för satt musik du skulle rekommendera till mig då? Då, jag, då jag skulle rekommendera att du lyssnar på låtar som ger liksom, bra vibe och sen har ett budskap som är lite mer liksom, lugnande och uh, Just betydningsfull. Det. Just det. Så vad vi säger att jag till exempel Ja, just så. Är att det att Jag har Till exempel med... du som gör de en armbil låter med så här röst med värld. Ja, ja, ja. Så den här typ av låter man ska lyssna på. Ja. Nej, men vi säger att jag är ledsen och jag skulle vilja lyssna på musik. Eller vad är det för sorts musik jag borde lyssna på ifall jag så ledsen. och um, känner mig ganska alltså känner yeah. mig inte så bra eller ner på något sätt eller på det sättet att jag inte mår bra och allting kring mig eller mitt liv jag lever mitt liv en lite mer um, inte som det borde men det är så att jag är down då uh -huh. vad är det för sådant musik man ska lyssna på då? <coughs> jag har bra, bra tips för mig jag brukar alltid lyssna på en artist som heter Kenny Rogers ja uh -huh them, but really old school. You know? He said, son, I made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the so way. So that's when they come to Texas. And you know And then also Celine Dion. When you touch me like this, and you hold me like that, I just have to admit that it's i not fun and så när jag man lyssnar på den det you know rest det, det är en harmoni you know what I mean the mm. full vibe där mm. du. du lyssnar på under ytan podden under under ytan podden du lyssnar på under ytan podden under ytan podden under ytan podden under ytan -podden. under ytan podden, under ytan -podden. Under ytan -podden. Men det man att köra live det har jag inte gjort så många gånger förutom två gånger när jag fick tillgång till att göra det. Träffa på en kompis som heter Ibe eller samt min kompis som heter Ibe. Tror du har, denna, har du provat att köra live. Ja, alltså, det jag försöker säga just nu att um, ja, men just till den här platsen och köra musik live, alltså det... Alltså det är så stressigt med att göra det att vad det är för så vad du fick Nej du... Men jag tänker på att stå framför människor som ska sitta alltså som ska bara sitta där och lyssna på dig mm. och vad du har att säga förstår du vad jag menar så ja. det är lite mer stressigt att man måste ha en balans också med vad man ska egentligen representera till folk som ska lyssna Um, att det jag vet att du kan känna så här pirrigt i magen när du får första början det alltså det, det är alldeles välkänt ni är på nu att det alltså det samt en känsla man får men man vänjer sig efteråt yeah. det blir lite mer som ja oh, fan ytter cykla lite um, kasta snop på varandra med, samt med polare eller folk publiken menar jag. Men mm. Joas det, det är lite så lätt. Um, vad skulle du säga? Att uppträda? Ja. Hur det är Ja. Alltså jag jag tycker liksom för mig är jag inte liksom jag har stått i scenen. Mm. Har, har, har du stått på scenen? Ja yeah, jag har stått i scenen you know, där alla kollar men jag har liksom uppträda någonting no. men jag är en person liksom. Jag gillar också den här känslan av musik. Men till yeah. exempel min brorsa som objör musik och uppträda. Yeah. Jag frågade honom liksom, you know, hur känner du det när du mm. liksom alltså. Det första gången när du uppträdde? Mm. liksom vad liksom. Vad fick du för känslor? Men för honom, han sa så här Det var pyrigt i morgon från första början <laughs> Det är den känslan man får alltså, Man bara med vatten Eller mm. tar en banan så snabbt För att kunna få en så <laughs> snabbt och Men han sa typ så här Efteråt, liksom, så länge du är bara Du är bara Rädd, alltså du är bara Du ska vara alltså, rädd Du ska gå in i din låt så you know att I mean? so du för liksom den där viben. om du fokuserar på vad att folk tittar på dig du kan tappa bort dig själv. Just, just det spelar och också När det så det är normalt alltså, alltså, att stå ja. fram alltså framför publiken. Men vad det är att publiken förväntar sig att höra från dig. Det är någonting som spelar roll, och det är saken som gör att man blir lite mer så här: Åh fan, jag är nervös nu. Men man kör ändå ofta. Så det är så spännande hur det spelas. Men det är otroligt att man måste inte alltså, glömma bort att nej, men jag. Stå framför de här människorna och samt de här för de ska lyssna på mig. De sitter och förväntar sig att jag ska alltså säga någonting, fattar du? Um, eller inte säga någonting, men uppträda som just det vi är inne på nu att. Um, man måste inte glömma bort. Alltså man måste inte glömma bort det också att nej, jag med, jag ska uppträda. till <laughs> um, Jag tycker liksom det är viktigt att you know, som en artist vad du ska fundera på när du kommer. Ditt uppgift det är att inspirera det. Är det, alltså det är det just det jag var inne på nu med att man måste inte glömma bort att när publiken folk um, som sitter eller säger på stolar eller som står. Uh, förväntas att en ska uppträda um, vill lyssna på någonting av vad har den här artisterna att säga? Yeah. Uh, vad är det vi ska lyssna på nu från just den artisten som Precis. ska uppträda för oss? Så det är en känsla man får och Mm. Det är så otroligt. Mm. Det är ganska många som är så duktiga på det. Eftersom att de har, alltså de har vänt sig. Förstår du mm. vad jag menar? Um, stora artister kanske mm. gör det bra. Men det finns sådana här konsult man tittar på ibland. Och ser på hur folk spelar live musik. Folk som uppträder. Hur de gör det. sen efteråt. Och lite mer så här. att men fan vad är... alltså? Vem är det nu mm. som håller på att uppträda för oss? För yeah, yeah. um, att vem är det? Alltså, fan, vad är. Alltså, hur kommer det sig att han är så begåvad på det? Alltså, det, det är lite mer som en talang också, för man måste Precis. kunna det efter man har vänt sig efteråt. No, mm. Men, det är så spännande att, um, för jag, när jag har tid lite ibland, och där gör jag inte så mycket, alltså inte. Så, Alltså inte så ofta, men lite då och då. Um, jag kollar lite på, eller går in lite på folk, alltså artister och en viss kändisar som uppträder deras musik. När man kollar på hur, alltså, hur de gör det. Man blir lite mer så här fan alltså. De är verkligen duktiga. Men um, vilken, kan artist, vilken artist liksom tycker du har bästa Stage performance. Um, just let's say, Kanye West and it's um, a yeah. duck to play. Um, Jay Z and it's a duck to play. Jay Z, bro. Um, Travis Scott and it's a duck to Tori, tre Torey Leisen är så duktig på det mm. Sen, Samt svenska artister Ken Ringan är så duktig på det nu mm. Hej min gamla vän Det var ett tag sedan vi pratade Vi brukar snacka varje dag Jag ser jag saknade jag Sitter här i studion och försöker göra låtar Men allt för ofta så slutar de mitt tala um, Jag har lyssnat på Eller inte lyssnat Men kollade bara lite på en teaser kallas det för um, Där han hade på uppträda Sen sedan upp en liten del klipp på det på hans Instagram och det var mm. så spännande att se på han och på och så. Sen nu är det vättre som spelas nu. Är det svall idå, alltså vad jag menar? det är melodifestivalen också. De människor som spelar där, alltså det. Man ser, alltså, och det är så otroligt att man får se hur det görs äh, med vissa alltså med en viss liten klipp som ofta spelas på tv, där man, när man ja, som en intervju drätt med artister, där de får berätta där det också, också. Det, det är unga artister som vill få liksom möjlighet att bli en känd artist. Ja, när man, de gör det ändå, så... Det är så otroligt med musik och damm och uppträda musik, ja. så det är så spännande, men um, begåvade artister finns överallt. Um, men begåvad det, är en process alltså. tja, <laughs> är inte, um, Man blir inte bara begåvad Just, det, just också spelar roll. Men <laughs> ja, um, vad ska vi säga nu? Um, tror du det är dags att säga tack för idag? Uh, min gäst, um, G-Town. Tack för din tid skulle jag vilja säga. Um, och Tack för att du har kunnat komma förbi idag um, på just den här podden som görs oftast på onsdag. Um, ja, dagens lyssnare skulle vi vilja säga tack för att ni har lyssnat av oss så skysta och trevlig med att bjuda, bjuda oss på era åren och lyssna på det vi spelat in idag. Um, skulle jag vilja säga tack, tack, tack så hemskt mycket och tack för dagen. Det har varit um, podcast med under Ethan. Um, Mitt namn är Brian och här samt sitter jag med G-Town. Tack yeah. för dagen. Bra.